і спогади про матір і вітчизну. Створюючи цей образ, автор міг легко втратити міру, якби у кількох місцях виявив до нього сліпу злість. І тоді він став би шаржованим постраховиськом або панфлетним маніяком, який швидше сприймається як єдиний екземпляр чи історичний угом, а не жива людина, просто виведена з гурту їй подібних. До того ж унікум не такий уже і страшний та небезпечний. Кожен може подумати собі, ну, був такий один в XVII столітті та помер уже давно. Іваничук залишив йому всі людські якості, продиктовані логікою обставин. Писати чесний історичний твір сучасних позицій, це працювати в кратері вулкану. А найскладніше, що за цих умов конче треба добути істини непересічні, недесертні одноденки. В романі «Черле вино, 1976 рік автор поклав на себе обов'язки не реставратора історії, а перш за все пристрасного художника,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 Кінематографічно не визначають смислових глибин черленого вина. Художнє чуття підказало Романові Іваничуку, що драматизм факту оборони замку від важними витязями землі Руської буде розкритий до кінця лише тоді, коли він покаже людські долі, віднайде в них джерела героїзму, розуму і краси тій якості, які сьогодні визначають істинну вартість людини. Та й сама тогочасна історія була так щільно здраматизована розрізненість русських земель, хронічні міжособиці, продажність княжої верхівки, духовна навала католицизму, ур'ярмлення русського народу польською та литовською шляхтою, що її мають уособлювати характери неоднозначні, складні, ба навіть трагічні. Цілком природно, що поруч з постатями історичними Ягайло, Жигмонд, Свидр Вітовт і ваш брати Одровонжі у творі діють і народжені творчою фантазією автора рядові витязі і творці своєї епохи. Роман Іваничук Створив такі колоритні, сильні і самобутні особистості персонажів, по яких ми можемо судити про все краще, що мали в своїх душах наші попередники. В червленому вині повінця буйної, гордої відваги, істинно народної стихії, широти історичного простору і перспективи. Однак навіть у масових сценах немає одноликого, відсунутого на другий план натовпу, а є люди зі своєю неповторною долею, поглядом на світ, любов'ю і ненавистю. Герої вина вихоплені автором з різних соціальних груп, але вони не одірвані від свого оточення, від живильних судин свого класу. Великим, з розхристаною душею з вривається в повість Арсен. безтурботний побрішник і музика, здається, не має в світі сили здатної засмутити або ж сколихнути його на... Та сама історія несамовито жбурляє ж бурляє його у вир таких складнющих подій, драматичних перехрестів особистої долі, а разом і долі народу, що Арсен стає в центрі чи не всіх перепитій повісті, він профільтрує крізь свою свідомість